Bona tarda, benvingudes i benvinguts a una nova edició del programa Ràdio UB de Vivienda, aquest programa quinzenal que s'emet a Ràdio Bronca, el 104.5 de la freqüència modulada, també el 96.6 de la freqüència modulada, i també a Manresa, a Ràdio Bala, el, no, el 106.4, si no m'equivoco, de la freqüència modulada també de Manresa. Eh, avui estem amb el Paco, què tal? Paco? Bona tarda i bona hora. I aquí estem, fem el programa 98 de Radio òbvia de Vivienda, eh, camí ja del, del centenari. El camí centenari. I, bueno, avui és, avui és diumenge 15 d'abril. Uh -huh. Un dia després del dia de la República. Exactament, un mes abans del, quin, del primer aniversari del 15 de maig, i un mes després de que sortís a la, als carrers... El 15 de març passat el rev rebeleu-vos eh, 500 exemplars de bueno, podeu veure-ho a, a la web autogestió.cat. Uh -huh. Continuem amb, el, amb això amb les adreces del programa que són el Gmail i Radiovienendarogmail.com, el blogspot radiodiodevienenda.blocs.com uh -huh. i el podcast a Radio Bronca R Bronca punt info info/pocast. També ens pots contactar avui mateix dia 15 si ens estàs escoltant en directe al telèfon de contacte d'aquí, de Ràdio Bronca, que és el 93 359 49 00. I repeteixo... 93-359-4900, ja saps, si t'interessa alguna cosa de les que estem tractant o vols intervenir en algun dels temes, doncs no dubtis de trucar-nos o fins i tot si tens ganes d'insultar-nos, de criticar-nos o de dir-nos qualsevol cosa. De provocar, en general. I avui és diumenge i això es repeteix, penso que és dimarts i dijous, fins a d'aquí dos diumenges. Molt bé. Doncs pues anem amb el 98. Doncs pues bé. Bon. Bé, avui, avui de què parlarem? Tenim algunes cosetes, parlarem del de, eh, Código de Bones Pràctiques eh, que s'ha inventat aquest eh, govern, en el qual s'hi han sumat algunes entitats bancàries eh, perquè ens entenguem entre tu i jo l'adhesió en pago. Eh, aquesta eh, gran demanda que, que es va impulsar, sobretot des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, eh, recordem que es va impulsar des d'aquesta plataforma però no de la manera en què s'ha dut a terme. Nosaltres parlarem una mica del que ha sortit al BOE, eh, sobretot de les últimes informacions que són del passat dia 12 d'abril, que és la primera llista, podríem dir, d'adherits a aquesta mesura. I què més tenim? Això, amb el tocant -te a temes d'habitatge, que és ràdio B de Vivienda, doncs bàsicament sempre tenim alguna cosa d'habitatge. Però el món està absolutament gris amb altres aspectes que no són ben bé de l'habitatge, sinó amb el tema de la repressió... Eh, tant policial com judicial de la vaga del 29 de març i, i bé en tot aquest tota aquesta sensació d'impunitat impunitat eh, també llegat amb, amb el tema del lígni bocava que és el País Basc que va morir eh, per, bueno, per, per el tema de les pilotassoços de, bueno, de les armes aquestes que eh, finalment doncs, Aquí ja hi ha una... Bé, bueno, en parlarem després, de les topbales de goma, uh -huh. etc. I, I, bueno, crec que... Bé, bueno, no sé, igual li donem algun repassit al tema de la casa bubònica. <laughs> Sempre els hi tocarà. De la casa real. Molt bé. Ol Cops Artbusters i nosaltres seguim aquí a Radio UB de Vivienda. Molt bé, doncs, lo prometido és deuda. Avui començarem parlant d'allò que s'anomena, atenció, Código de Buenas Pràcticas para la reestructuració Viable de les Deudas con garantia hipotecària sobre la Vivienda Habitual. Oh, oh quin gran i nom. Ens estem referint ni més ni menys que a la mesura on s'inclou l'adhesió en pagament, que representa el tornar les claus al banc sense haver-te de quedar amb, amb, el, amb el crèdit, com si amb la hipoteca, pagant-la sense poder disfrutar ja de la teva, del teu habitatge. Doncs bé, eh, la notícia que tenim, la novetat d'avui, és que el passat dia 12 d'abril, és a dir, fa tres dies, doncs va sortir la primera llista d'entitats de, eh, bancàries han suscrit aquest Codi de Bones Pràctiques. Però abans, potser, i com que tampoc no li hem dedicat prou temps, prou espai en aquest programa, doncs voldríem repassar una miqueta el que, el que significa aquest Codi de Bones Pràctiques. Primer de tot, eh, dir-vos que són unes mesures que de forma voluntària, i això va ser una cosa molt, molt, molt criticada, eh, de forma voluntària poden o no subscriure les entitats bancàries. I bé, eh, a passar d'això, també és una mesura que s'aplicaria a, a nuclis familiars doncs, bastant, bastant precaritzats, podríem dir. De fet, eh, per poder, eh, tot i que el teu banc hagi subscrit aquest Codi de Bones Pràctiques, per poder-t'hi eh, subscriure, podríem dir, cal que totes les persones de la teva unitat familiar eh, estiguin a l'atur, bàsicament. També hi ha altres requisits, per exemple, que la quota hipotecària eh, ha de ser superior al 60% dels ingressos, és a dir, malgrat tu pots estar cobrant l'atur, una pirmi o un subsidio, una prestació, doncs la quota hipotecària que estiguis pagant ha de ser superior al 60% d'aquests ingressos. Eh, no pots tenir altres habitatges, cosa on bueno, això és bastant de sentit comú, I, i el més fotut també del cas és que has, eh, no pots eh, tenir altres garanties reals o personals, és a dir, que no, no, no pots tenir avaladors. En cas de que tinguis avaladors eh, personals, aquests avaladors han d'estar eh, dintre del, de la primera condició, és a dir, que no han d'estar de a l'atur. Um, això clar, Això resulta un problema perquè realment hi ha moltes famílies que han avalat uh, hipoteques i, i no tenen per què estar en aquesta situació tan precària um, si tu no compleixes cap d'aquests requisits encara que el teu banc hagi suscrit uh, aquest, uh, aquest pacte aquest codi de bones pràctiques doncs ja no cal ni que ho intentis um, tornem a dir, aquest codi és una adhesió voluntària dels bancs i, i de les entitats de crèdit i i bé, també està subjecte a que l'habitatge, que el preu d'adquisició de l'habitatge no superi uns límits. Per exemple, per Barcelona aquest límit serien 200.000 euros. Si el teu pis t'ha costat més de 200.000 euros no t'hi pots acollir. Eh, això serien per municipis de més d'un milió d'habitants, després per municipis de 500.000 a un milió, és a dir, municipis per exemple com Saragossa, doncs aquest, eh, aquest valor és de 180.000, si el teu pis es valia més de 180.000 euros no et pots acollir. Per municipis entre 100.000 i 500.000 habitants, estem parlant de municipis tipus Terrassa o Tarragona, doncs eh, el preu de l'habitatge no pot ser superior, no podia ser superior de 150.000, i finalment per municipis de fins a 100.000 habitants, municipis com Manresa o com Girona, doncs l'habitatge no podia ser superior de 120.000 euros. En cas de que el teu habitatge en el moment de compra fos superior a aquest eh, import, doncs tampoc t'hi pots acollir. Aquest Codi de Bones Pràctiques, un cop eh, l'entitat bancària decideix adherir-s'hi, eh, és per, per un plaç de dos anys, es pot prorrogar més enllà, però de moment, en el moment en què el teu nom surt publicat al BOE, com a entitat bancària adherida a aquest pla, doncs eh, és això, és per dos anys. I, I bé, doncs passem una mica a explicar ja en concret en què consisteix això de... Nosaltres estem fent un repàs molt breu. Eh, tota aquesta informació doncs, la pots trobar al Boletín Oficial de l'Estat. En concret, el Codi de Bones Pràctiques el pots trobar eh, en el número 60 del BOE, eh, secció 1, pàgina 22.500, annexo 1. Doncs, però per resumir-vos, aquest Codi de Bones Pràctiques eh, podem dir que es basa en tres punts. Eh, el primer punt són les mesures prèvies. El segon punt, a tota aquella gent que no es pugui eh, adherir a aquestes mesures prèvies, eh, passaria a les mesures complementàries. I al tercer punt, ja, finalment, el gran reclamat i el gran perseguit eh, d'ació en pagament. Aleshores, eh, cal dir que a les mesures prèvies i a les mesures complementàries, és a ja dir, als dos primers punts, la banca cobra. Eh, és només l'últim punt, en l'adhesió en pagament. Doncs que, que en un moment donat pots deixar de pagar aquest, eh, deute, aquest pacte amb el diable firmat en aquells tiempos de bonança. Mm. Doncs les mesures prèvies, eh, molt resumidament, i ja et dic que si, si t'interessa el tema, el millor que pots fer és doncs, informar-te a través del boletín oficial de l'Estat o, o d'altres pàgines Pues que t'ho puguin explicar millor, però consistiria en una carència en l'amortització del capital de 4 anys. Una carència, és a dir, que només es pagarien durant 4 anys els interessos i no el capital és a dir, gastaries 4 anys pagant interessos i no amortitzant capital, cosa que vol dir que l'hora és d'amortitzar més endavant, no, no ens enganyem. Però bé, eh, es pot fer una ampliació del pla d'amortització fins a un total de 40 anys. És a dir, hipoteques contractades per 20 anys, doncs, si s'apliqués aquesta mesura prèvia, podrien arribar a passar a ser de 40 anys. I finalment, una reducció del tipus d'interès, eh, que, que hauria de ser l'Euribor, més al 0,25%. Uh, aquesta seria la primera opció. En cas de no poder tadherir adherir en aquesta primera opció, uh, no t'hi pots adherir perquè no tens prous diners, diguem que, el, que la quota que et queda és de més del 60% dels teus ingressos, perquè recordem que pots estar a l'atur, però cobrant una prestació, aleshores passaries a la mesura complementària, que també ve a ser que la banca cobra. Uh, aquesta mesura complementària consisteix, també molt resumidament, en una, una quitança, és a dir, que una reducció... De la quota hipotecària a, a, a pagar una quita en el capital pendent d'amortització. I finalment, si tampoc et pots adherir en aquesta mesura perquè també la quota que et queda resultant doncs, eh, resulta ser igualment superior al 60% de, dels teus ingressos, doncs finalment arribarím a la gran esperada desitjada analada mesura d'aación en pago. Médes substitutives de l'execució hipotecària d'acion en pago de la vivienda habitual. I bé, aquesta sí que seria obligada en els casos, eh, obligada per part de l'entitat bancària, és a dir, que l'entitat bancària estaria obligada a, a acceptar aquesta dació en pago en els casos en què no poguessin entrar en, en els altres dos supòsits. Eh, consisteix en la cancel·lació total de la deuda. És una bona notícia entrecomillada, però bueno, cancel·lació total de la deuda si arribem a aquest punt. Eh, a més, la persona podrà romandre el pis durant un pla de dos anys en concepte d'arrendatari. i la renda eh, no podrà ser superior al 3%. Deixa'm-ho llegir que això és interessant el 3% de l'import total de la deuda. El contracte aquest serà de dos anys, et podràs quedar com a inquilí durant dos anys pagant un, una renda eh, del 3% de l'import total de la deuda de, que has contret amb el banc. Eh, cal dir només que aquesta mesura no es podrà aplicar en els casos en què l'habitatge estigui gravat amb càrregues posteriors. Però bé, bueno, tot això, resumiendo, al fin i al cabo, és el que suposa el Codi de Buenes Pràctiques que va proposar el Govern, i, i bé, en el que es poden adherir les entitats bancàries. Doncs avui en tornem, valla tostona, eh? avui Déu-n'hi-do, classe teòrica, no. classe teòrica. És es que Déu-n'hi-do. Però bé, avui... El, el boletín és denso. El eh? boletín és denso, eh? Jo quan me l'he posat a mirar, tu, això s'ha de mirar en lupa. Perquè també diuen més el que no diuen que el que diuen. Mm. Però bé, bueno, doncs el passat dijous, dia 12 d'abril, és a dir, fa 3 dies, doncs va sortir la primera llista d'entitats que s'han adherit. En aquest, en, aquest, eh, en aquest codi de bones pràctiques. Sorprenentment, és molt llarga. Eh, Sorprenentment perquè, bé, hi havia moltes veus crítiques que es van alçar contra aquesta proposta dient que al ser voluntària no hi haurien entitats que s'hi adherissin però bé, no sé, trobem... Jo he subratllat així les caixes i bancs que més em sonen, hi ha Banca Cívica, Banco Bilbao-Vizcaya, Banco Inter, CaixaBank, Caixa Rural del Mediterrani, Kutxabank, UnimBank... Eh, és un total d'una llista que omple dues pàgines, o una pàgina per davant i per darrere. Hi han moltes entitats bancàries i, i bé, jo crec que això respon a una pràctica que ja s'anava fent fins ara. L'edació en pagament, jo crec que en determinades... Eh, crec i tinc coneixement que en determinades circumstàncies els bancs ho feien per no, perdre, per no haver de demanar un ordre judicial per obrir la porta... A... Eh, bé, per no passar per tot el procés judicial podríem dir. No, I per no quedar-se amb, amb, amb un altre pis amb tots els pisos que ja tenen Exacte, però sí que es feia el tema de l'edació en pagament, sobretot en famílies d'origen doncs, estranger que en un moment donat deien, mira, jo m'entorno al meu país, aquí tens les claus, les tomes o les dejas, i els bancs molts cops agafaven aquestes claus Aleshores, l'edació en pagament s'havia fet i aquesta és una mesura que, que com hem dit Eh, proposa eh, primer unes ja com dos punts abans de l'edació en pagament les mesures prèvies i les mesures complementàries que realment afavoreixen el banc per tant només és en el tercer supòsit en què, què l'edació en pagament es fa efectiva aleshores no sé, no sé quina reflexió feu vosaltres d'aquesta llista el Paulo no li, ah, li estic donant veu es falta sí, Ara, Ara. sí. Bueno, que arribat tard uh, com a resum ací ràpid és la banca sempre gana <ríe> <ríe> bueno, és, és. Que, és que de fet això és, no és més que una, és una acció com de maquillatge de, de, de fer com a la imatge dels bancs una mica més humana o no sé com dir-ho mm -hmm. perquè realment és com el supòsits o sea, és que si estàs al, a l'últim supòsit o sea, estàs ja com estàs al carrer ja Mm -hmm. O sigui, sea, no, no, no tens feina, no tens ingressos, eh, que menyes, que... Bé, bueno, és com t'hauran tallat sí, sí, la l'aigua... Ja. O sigui, sea, ja estàs en una situació molt límit. I això vol dir que no podràs pagar ni encara que tinguis una deuda d'aquí a... Aquí a mm -hmm. Encara que allarguen la deuta. I l'altra és... Bé, bueno, era una negociació que es feia també amb els bancs cadascú es feia més o menys fins a on podia arribar a negociar amb el banc en les condicions de plaçament i jo crec que això beneficia sobretot a la banca és, un rentat, és, una, rentada és una rentada de cara i, i, i continuem bueno, fent el mateix a la plataforma ja ha denunciat Exactament. que de fet hi han casos en què fins i tot serà, o sigui, serà, serà, serà inclús pitjor que amb la situació que hi havia abans perquè Clar, una cosa que es titula Código de bones Pràctiques, pues, tota la banca bueno, i qualsevol, qualsevol empresa, no? eh, si, si es tracta d'apuntar-se un Código de bones Pràctiques, pues, pues van ocorrents, no? si això té el, el segell de, del BOE i, de, i, del, i del govern, no? de l'executiu. Eh, el que passa és que jo volia comentar coses, o sigui, a la mateixa vegada... Que, que durant... Bueno, que, o sigui, el, el per del problema ha vingut per les males pràctiques de, durant anys. De la banca. De la banca, clar. No I, I, bueno, de bancs i caixes i, bueno. i, de, i, de, i de tassadors i de tota la mandanga que hi ha, bueno, no? Bé, tassadors I del... que al mateix temps estaven contractats pels bancs, que teòricament hauria de ser un tassador independent, I però Que no ho sí. era perquè eren els mateixos bancs els que tassaven... O sigui, els que... Els es que passaven i tassen ara també Sí, i continuen tassant Sí, sí, sí sí no, aquesta... no, el deute, el deute ja és com Això d'una banda, després de l'altra eh, això que s'estan donant casos, eh, la falta d'escrúpols precisament, que denuncia eh, també el, el, el rebel·leus aquest que parlàvem abans del 15 de març la falta d'escrúpols a la banca eh, quan fan, empaqueten aquest, aquests deutes els posen en mercats, no sé si se si li diuen això doncs, mercats, mercats secundaris, secundaris. I tal, és, bueno, empaquetar deuda eh, ben embolicada i amb paraules boniques de... que sembli que sigui un producte meravellós o una inversió bona i que acaba, a, set, no? que acaba passant que, que bueno, exemples, no?, d'un paquet en concret de el que denuncia, no?, d'una de, de filial de Benesto, no?, eh, un pis a Badalona que se li està reclamant un deute de 240.000 euros ha sigut venut per 29.000 euros. Un pis a Terrassa, tots per sobre del quart de, de milió d'euros i s'estan venent per sota o al voltant dels 30.000 euros. Mm. Això són bueno, o sigui, eh, casos flagrants d'una bueno, estafa. No? En concret, a la persona que, que se li reclama el deute que després, o sigui, que després que després que se li agafa el pis, que s'havia hipotecat a preus d'abans de, de, de, de, de l'esplat de la bombolla, després se li, se li treu el pis, se li continua reclamant el deute i ells ho venen a, a preu pràcticament de saldo. No? Senzillament per això, per no acumular més més d'allò. I una altra reflexió que tinc és el que no, no fa, fa un dia o dos no? que va sortir la portavoza del govern, a un otro tema, el tema de Argentina, de Repsol y tal y cual, iba va bueno, no sé si la va a ver, una, una frase de estas lapidarias, en plan como si fuera aquello <ríe> un, un western y en plan amenazante decía decía que las medidas eh, o sea, refiriéndose a las medidas que pueden tomar con el tema este de Argentina y YPF y todo esto decía, las medidas no, no, no se anuncian, se adoptan entonces claro, para para... Para una serie de cosas, como por ejemplo puede ser esto de la política, digamos así, de inversiones internacionales y todo esto, van de, de, de durísimos con las medidas. Dicen que las medidas se adoptan, no se anuncian. Y en cambio, con todo el tema de la banca, que es el, el gran tema de, de la crisis en, en España, eh, las medidas no solo, se, no solo se anuncian, sino que además se diferencian, que si son previas, que si son complementarias, que si son eh, las definitivas ¿no? Eh, però no s'adopten tampoc és a dir, senzillament s'anuncia se precisament la possibilitat que el banco quiera eh, quiera participar d'eses de de medidas però bueno, tal com, com acabem de comentar o sigui, el, el banc ja li interessa que, que de fet és una pàtina de legalitat amb, amb, amb pràctiques sí, que són d'abús molt més maco dir-ho així bé, bueno, també tot això jo crec que ve arreu eh és conseqüència de, de tots els moviments que hi ha últimament, moviments eh, socials, respecte a, la, a, aquest, a aquestes pràctiques. No? Clar, que, eh, clar, o sigui, tenen al carrer l'estou de sàucios i, pues, i llavors, cada vegada més més consciència de, de solidaritat amb aquestes persones que estaven entrampades. I, i bueno, és pues una rentada de cara i... El títol, de totes maneres que és que no havies arribat com l'ha dit sí, sí, i és més llarg, és sí. que és un paràgraf sí, sí, sí. Código de bones pràctiques per a la reestructuració viable de les deudes con garantia hipotecària sobre la vivienda habitual sí, sí. Es... <ríe> es... Wow. Fan ganes de llegir eh, aquest código No sé Molt bé doncs, no. Si us sembla podem fer una pauseta musical per anar pagant aquest código de bones pràctiques Uh, avui us proposaré una cançoneta d'un gran grup que es deia Dijous Paella. Uh, el, el nom de la cançó és Cala John Cools i l'altreiem d'un CD que va publicar Diagonal, Cinco anys Juntos. Sí, fa un parell que van fer el 5 cinquè aniversari de Diagonal Perièdic. Mm. Molt bé, doncs pues, si sí, la tècnica no s'acompanya, que esto és es mucho decir, vamos allá, Dijous Paella. Ràdio de Vivienda, Ràdio Bronca, 104.5 de la FM. Yeah. Aquí tornem a estar al ah, 104.5 de la freqüència modulada Ràdio Bronca. Al 96.6 també ens pots escoltar i estàs escoltant Hey You, Radio V de Vivienda. Seguim amb les notícies, Paco. Doncs bé, eh... Però de parlar del tot el tema aquest, que va una mica barrejat, no?, el tema de, de les pilotes de goma i del cas, eh, del fotut cas d'aquest de, de l'Iñigo que va caçar a Bilbao, i, eh, bueno, que va lligat també amb, el, o sigui, la repressió, diguéssim, aquesta policial i l'ús d'aquest tipus d'armament i de munició, eh, ja ha porta un debat, no?, i, i després, clar l'altra cara del debat és també aquesta campanya del Felip Puig de, de, i no de només del de Felip Puig també del ministre de, de l'Interior de, de, de, bueno, de, de fer ressorgir la paraulota aquesta de la Calebo Roca i ficar-li a tothom que, que vulgui sortir al carrer a, a protestar i aquest pas a, a prendre el vermut sigui el Bueno, es que el otro día, es que ahora no no recuerdo y no puedo decir tampoco a la radio que era, era como una portaveu del gobierno, no era una portaveu, era como desde el Ministerio del Interior, ah, bueno, una una, ah, perdón, una dona del PP que decía que ah, en relación al, al, al a las cargas que va a ver al luis Vivas a, a Valencia, que estava justificat les càrregues no la, perquè no havien convocat la manifestació. Com que no estava convocada la manifestació, pues, era un acte violent el fer una manifestació sense convocar i llavors podien actuar amb tota la duresa necessària. I no vaig... O sigui, sea, ja em vaig canviar el Però dial sense, perquè sense, no... Sense avisar, sense comunicar, no? Perquè sense convocar no hi hagués Ah, perdó. <laughs> Però sí, sí, sí. Ja que no, bueno, no sé. de no demanda al No sé, ministre de el que diu és que fins i tot que serà punible eh, les, les convocatòries des d'internet que generin eh, que generin actes violents, que dius, de, de, de, si tu convoques una cosa des d'internet, com saps, com, com ha d'acabar la cosa, no? dir, igual convoques una reunió de Harry Christmas, ah, no convoques. <laughs> bueno, no, protestes. no protestes, no protestes. Ja, bueno, que clau la idea d'Fons és aquesta, no? No. Que no que criminalitzi qualsevol tipus de protesta, i que, bueno, no sé, que, que van aconseguir això, no?, el 29M. Ja, ja ho, el, el programa que vam fer abans de la, de la vaga, ja ho comentàvem, que, que es podia veure venir pues, aquest això, un muntatge de, que hi hagués fum, i fum, saps?, per tapar precisament que hi, que, tota la gent que hi va anar, perquè, de fet, el dia del 29 de març, tota, durant tota la jornada... El Passeig de Gràcia i la ciutat estava plena de gent eh, protestant i en vaga i tot això es va tapar amb, amb el fum d'això, de, del dels d'Arulls. Bé, bueno, és que no sé ben bé, ja dic, estic una mica... Llegeixo de... aquí a l'editorial de la Semanari Directe només abans que se m'oblidi que això, no?, els 300 km per hora, que és la velocitat que agafa... La bala de goma, no? I, i recordar també que s'ha pogut veure a, a, a molts vídeos eh, que el 29 de, de març els, els Mosos del Puig no tiraven cap al terra, o sigui, se'ls se veu perfectament llançar en, en, en direcció... Es que se equivocaban. No? A la, <laughs> la idea que tienen dos, una se que tirava directament i otra no. Yo creo que los pobrecillos se han liado y no querían... No. Yo no sé si es lío o sencillamente la impunidad no, de no. la impunidad de, bueno, la impunidad de la no idea. llevar el, el número de placa y de que y de que entonces no se pueda grabar quién está haciendo eso con ese tipo de armamento. hasta que al final bueno ha, ha habido eh, ha habido esto eh, gente que, que ha perdido ojos o gente con lesiones mm. relativamente Llazos. fuertes pero bueno ya en, en Bilbao ya se ha llegado al, al máximo que es que, que se hayan cargado a alguien y mm. mm -hmm. Bé, de fet, eh, bueno, que és un tràgic eh, aconteixement, però no volia fer broma sobre el tema però hi ha un, un petit acudit que circula per internet que és molt, molt gràfic, no? que diu i en Espanya què tal os va? I diu, ah, pues no nos podemos quejar. diu, ah, pues, pues ni tan mal, no? I diu, no, no, que no nos podemos quejar. I... Una mica el que està passant és això, no? que ha arribat un punt en què han, han aconseguit incloure en el Codi Penal pràctiques de, de, de protesta, pràctiques de queixa i, i pràctiques gairebé obligades d'un ciutadà conscient, no? No, més, és que s'ho han manegat de manera que, amb, és a dir, els tres detinguts, que d'això encara no n'havien parlat, que hi han detinguts encara que porten ja 18 dies a presó, uh -huh. i... I, bueno, se'ls se acusa de portar la motxilla, entre altres coses, disfresses. Quan Mossos eh, disfressats, n'hi havia uns quants, no?, de la policia secreta. Uh -huh. eh, i, I llavors, clar, eh, estan jugant que, aviam, és il·legal si ho haces tu, però és legal si ho faig jo. Llavors, això és, això és la... sempre allò que en diuen de la seguretat jurídica i tal i qual, no? El que no pot ser és que les, o sigui, que les lleis serveixin fins, al, fins a l'estament de la policia, que a partir de la policia hi hagi impunitat absoluta de fer servir un, uns, unes municions que s'han de fer servir d'una manera, fer-les servir d'una altra, o de, el fet mateix d'anar disfressat o, o camuflat, o el que sigui, no? Vull dir, mm -hmm. que si... Com, com pots saber si, si, si entre els, els que cremem els contenidors, quants eren, diguéssim, d'un equip i de l'altre, mm -hmm. per entendre'n, no? per dir-ho, exemple, en esportiu. No pots saber precisament perquè... La llei els empara per, per, per anar eh, camuflats i disfressats entre, entre els comilles, violents comilles, i en fi, no sé. Sí, una un altra de les acusacions és creuar un container al mig de la via. I bé que jo sàpiga, una, una pena privativa de llibertat hauria d'estar vinculada a un delicte una mica més important que moure un container de lloc. Bueno, però també hi ha com una acusació de futurs delictes com que es reuneix al 3 de, de maig al banc sí, europeus. Sí, sí, sí. la gent va com, com, com a posats cabecillas o sí. no sé quina cosa, per això és la privació de libertat a, a, a, a també. Això recorda moltíssim el 92 i les Olimpiades, que sí. també hi va haver un, una sí. neteja... Però ni tan sols se'ls se se acusa, que se, se, se es cauria ja l'acusació no no per, per, per, per ella mateixa, però no se'ls acusa, per, per no se acusa tampoc de ser de liderar això, sinó sí, de participar en sí, això. Sí, sí. No, no, no això. se l'està... Se, o sea, per demanar la, la presó preventiva, el que diuen és es que són els cabecillas de tot això. Són com... Clar, és que si no, quina acusació en tenen? Creuà un no, contenidor. El, el fet de, jo el que havia llegit és que eh, és pel fet de que estan presos perquè si no participaran en les manifestacions. Bueno, és que si poses gent a la presó, pues, el que pots no aconseguir és, és, En principi, que és, és també un dels comentaris que se sentia no? el, el mateix dia i el dia després, no? que eh, també s'està notant una mica que, d'una banda, la repressió és més gran, però d'altra banda la gent està eh, perdent també cada vegada més la por, perquè... Que, també cada vegada és més, més, més gros el que, el que estan fent, no? Uh -huh. Sí, I... bueno, aquesta sí que és la diferència entre la gent que va sortir amb una fiança i la gent que no la van deixar sortir, que hi ha encara tres persones a, uh -huh. a quatre camins. Uh -huh. Aquests, se eh, suposa que són com els instigadors, els cabecillas els... Bueno, no sé. De, esta... de tot, que suposadament, que quan els però van... Són, són els que quan... estaven en l'associació d'estudiants de... No, aquests de... estan ja, aquests han sortit amb, amb la fiança. Sí, no sé. de fet, si, si mires el podcast de Radio Bronca, doncs hi ha una entrevista per part de les companyes d'Electrones de Libres o de Fiebre Ingovernable, no sé quin dels dos programes, que van entrevistar a, doncs, el, a, el grup de suport, al Javi, que el Javi és mm -hmm. dels encausats, i, i bé que tot això s'ha s'està explicat i, i és bastant <laughs> instructiu, podríem dir. Bueno, en tot cas hi ha una agenda clar. El tema del Puig és avançar-se o si sigui, el que ell va fer ja el mateix 29 de març al migdia és eh, amenaçant que hi hauria, hauria marder després si no hi hagués sagut marder hauria quedat malament. lavvors eh, eh, Ell s'està avançant. Això al calendari que hi ha al 3 del de, mateix dia 3 hi i la, la trobada del Banc Central Europeu, crec que és. 3 de maig, sí. després del primer de maig que ja pel tema sindical ja pot ser ja pot ser fort la, la presència de la gent al carrer el dia 3 això i després hi ha un congrés per a Margin Rí hi ha un congrés del PP de ah, Catalunya que els tinguin un any a la presó, no? perquè sempre passaran sí, coses sí, sempre passarà alguna cosa ah, ja. o sigui, es reuneix el Banc Central Europeu el PP català i, i tenim això del banc ah, Ai, això del primer de maig després del 12 al 15 de maig estan convocades les... Les o sigui sea, que no sortiran fins no sé quan perquè sempre hi ha coses i com que som sí, sí, es que els suposats cabecillas de tot això però és que seran els únics que no podran acusar de que, que bueno, passen coses sí. no? bueno, però de fet o sea, no, porque... no es poden acusar de moltes més coses perquè es van detenir al matí tota aquesta gent a primera hora del dia ah, sí, a la Diagonal a, a la zona universitària, no? No, a, a, bueno, no, aquests tres que estaven preventius els van detenir pel matí, abans de les 12 del migdia, que era el, el piquet unitari. És que tot el follon després de la tarda es estrangulant de letxeres... Ja no el... Aquesta gent ja no hi era. No, però vull dir que el que va passar és que, clar, si estava estrangulada totalment la plaça Catalunya, que era el lloc on s'havien d'ajuntar les manifestacions, doncs era com una manera bastant... Sí, bueno, després... Tècnicament és que portava, diguéssim, el el tema contenidors, etc. Bueno, sí, que clar, els mitjans van sortir foc, una miqueta de foc i fum. Mm. Uh, no van dir de la gent que hi havia a Plaça Catalunya, que havia molta gent i després que part, només part de la, de la manifestació es va fer de comissions i UGT, perquè molta part es va quedar allà. Mm. O sigui, havia molta gent també. Mm -hmm però bueno, és això, vull dir... O sigui, als mitjans va sortir... Són decenes de milers, el que no va sortir tampoc quan van gassejar amb gasos lacrimògens, també això... Estaven no. els, els bombers al davant. Sí, sense sí. o sigui, que era tampoc no era com... No eren els suposats eh, violents, no, incontrolat, que no podien reconèixer i no sé què. No sé, jo recordo que les manifestacions d'habitatge aquelles del 2006, 2007, 2008... Estaven com a molt prop a 7 metres i era molt diferent. O sigui, quan, quan començaven, que començaven normalment a la plaça Catalunya, el que no teníem era la plaça Catalunya totalment acordonada, no? ni molt menys. Mm. Estaven vull dir Guardaven una, una distància, nunca mejor dicho, de seguridad. Clar, si en comptes d'això estan, doncs, eh, esto como se dice, lo del soplando en el cogote, doncs... Eh, mm però bueno, no es tracta, jo en cap moment justifico que, que es trenquin vidres ni res d'això, el que passa és que clar, que, amb, amb que un trenqui vidres està, està justificant a que centenars i centenars no, no, puguem, no ens puguem manifestar, no puguem dir el que pensem o el, o, el que, o el que volem, no? Jo us proposaria una cunya que crec que ve bastant al caso, si, si voleu, posem, podem posar aquesta cunya eh, després podríem fer una pausa musical i seguim parlant-ne D'acord? Mm. Uh -huh. Doncs allà va. Uh, és una cunya que ens envien els companys i companyes de Ràdio RCK i espero que la disfruteu si no l'heu sentit encara. Vam pa allà. <fixi> No nos callarán. Radio Bronca, Radio Pica, Radio Contrabanda, Radio RSK, emiten conjuntamente... contra el... nos, tienen no nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Cuando los políticos tienen miedo de perder toda legitimidad y su poder, reprimen sin escrúpulos. Cuando son miles las personas que se enfrentan a su miseria, criminalizan a través de los medios y aplican medidas de castigo, vulnerando los principios de sus propias leyes. Desde el 29 de marzo hay tres personas que están en prisión preventiva. Una de estas, Javi, fue detenida cuando participaba por la mañana en un piquete informativo en el barrio del Clot, mientras que Isma y Dani fueron detenidos en un piquete de zona universitaria. El aislamiento y las amenazas no tienen cabida en la ilusión de encontrarnos. La precariedad pierde su peso cuando nos damos apoyo mutuo. Los recortes nos reafirman en la autoorganización. La represión, incluso el encarcelamiento de nuestras compañeras, no nos detiene. Porque sí, si nos, nos tocan, tocan a una, una nos, nos tocan, tocan a todas. Abajo los muros, muros, abajo los muros, esos muros que a nuestros amigos, abajo los muros. ¡Abajo los muros! La prensa nos apunta, el Estado dispara Pero tú no vas a poner la otra mejilla de la cara Los años de cárcel no apagaron tu fiereza Apretas los dientes, los puños, levantas la cabeza Largos años de condena pesan sobre tu y Ya sabes lo que hay, no te sorprende ni te estanta La palabra soledad no pasó por tu cabeza Sabes que tus colegas te apoyamos con firmeza Yo sé que no puedo decir... Doncs aquí estava la cunya Primer hem començat amb una altra cunya Però hem acabat amb la que volíem Que era la cunya en solidaritat a les companyes detingudes Del 29 de març Doncs si us sembla fem una pauseta musical Fem, fem una pausa musical uh, és, uh, La cançó aquesta És molt tranquil·lita Molt uh, bueno, Trista i un, un poc irònica no? I bueno, li podíem dedicar també en, en memòria a, a Enigo Cavaques Que li ha tocat la loteria de rebre Aquest Pirotes de Goma la, la lletra el que ve a dir és que, bueno, es titula El dolor en l'escala Richter des de Marcio Faracos amb, amb, amb un cantant que viu a, a París, és brasiler i, i el, el dolor en l'escala Richter la frase bona la frase que, que més recordo de la cançó és, és que eh, un terremoto solo parece verdadero cuando la televisión se cae de la estantería és com una com una reflexió sobre sobre eso, sobre els esòrus El al mateix i Nico com també recull la directa, o sig, la seva notícia va sortir a, a la secció d'esports, que dius, "Vale, perquè estaven celebrant un, estaven celebrant una victòria un, de, de, de, esportiva, el que vulguis, però però vaya, eh, el és això, que fins que no, fins que la televisió, no sé, que la no se sé caigui de l'estanteria, no, no, te, no Sí, no, és un terremoto no, terremoto. no és un terremoto verdadero. O si sigui, podem veure molts per televisió i, quan, i de fet notícies com aquesta que, que ens ensculpeixen, però que fins que no, sembla que fins que no ens toca personalment no, no ens adonem que el que està passant. No? Bueno, donna escala Richter de Marcio Faraco. Três minutos lá, planeita. Enquanto a Calmaria daqui me abalo. outra guerra atrás da morte violenta. E eu aqui comendo pipoca na sala. A ah, céu me disse minha dor na escada riste. Ou ao menos inventasse o mais ca Será que a dor de não ter nada se compara Na intensidade a dor de quem tudo perder? Qual seria a dor mais forte desse mundo? Acho que a dor talvez mereça ser revista Pois a dor que vejo na revista a cor Não parece tão real quanto a que eu sinto Tanta coisa que se vê com notícia Que a importância vira curiosidade Não que a morte seja um fato indiferente Ou tão distante para ser uma verdade aqui na confusão dos sentimentos Entre o fútil da princesa e seu amor el terremoto só parece Quando a TV cai de cima da estanda Que a dor talvez mereça ser Pois a dor que vejo na revista cor Não parece tão real quanto a que eu sinto ¡Majetes! Soy Juan Carlos, de Bobón, el rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda. En Radio Blanca, 104.5 de la FM. ¡Hasta luego, majetes! Pues hablando del rey. De Roma. Además, este, este es el, el nacido en Roma. ¡Hostia! ¿Eh? Sí. Bueno, nació en Roma y, y se ha ido a, a Botswana a, a matar elefantes, que manda narices, que hace dos días salía por, por, por televisión diciendo que, que no le dejaba dormir el paro juvenil y no sé qué, y... Pobre hombre. Se ve que... Solo caza para, para, coger, para coger el sueño se va, se va a matar elefantes a, a Botswana, que salen a unos 30.000 euros por, casi por... por broma, ¿no? Cada broma de estas. Y, bueno, la, el nombre de la empresa... Vale, el nombre de la empresa... Uh, bueno, esto es solo para los que os va el gore. Sí, sí. Eh, la empresa se llama Ram Safaris... Y hay promociones en YouTube, así, con mucha sangre y estas cosas. Sí, creo puedes... que los borbones lo miran mucho porque, bueno, uno se te un tiro en el pie, otro a elefantes. Les va la marcha. Les va la marcha. le va la sangre, creo. Les va, no sé, eso, el... el... Sí, bueno, eh, ya, ya fue famoso cuando se fue a cazar un oso. Ah, Que le emborracharon ¿no? un oso aquel en, en, en Rumanía, en Bulgaria. Sí, si sí, buscáis en YouTube Elephant Hunting at Run Safaris, pues veréis el vídeo no? que... perdón Elephant hunting at run safaris. Run con dos n's. Si te van como, las escopetas borbon, y la sangre. Como Borbón. <risa> pues entonces, no sé. Eh, dicen que ya empieza a haber manifestaciones también en Botswana de elefantes. Eh, con el lema de Botswana mañana será republicana. <risa> Pero... Madre mía. Esto mira. es muy malo, sí. Pero, eh, Yo he oído otra. Dicen, efecto mariposa. A mí me suben los impuestos y muere un elefante en Botswana. Ajá. Ah. Eso. Hay que... Bueno, y encima el nieto también bueno, el nieto. El nieto es, es tiene menos de 14 años y mmm, aún no se le puede acusar, ¿no? Hasta que el Pucho no cambie las leyes. La del todo, las cambiará, pero no la afecta, hasta para eso, ¿no? Sí. Ah, no, no afecta Bueno, campo, de hecho ¿qué? sí que teóricamente le afectan. Teóricamente no pueden usar armas de fuego los menores de 16 bueno, años, creo. Es que teóricamente no le afectan. Teóricamente. Bueno, sí, en este caso no la afectan. Al resto les afectaría. Pero, o sea, ¿Cómo se llama el apellido? Borbón, no, no, no entra, no entra dentro del Bueno, pero esa de... ha llegado, pero de hecho el que estaba, o sea, el que el que debería estar afectado imputado y, y, y por como mínimo controlado es el el, el marido Chalar. Bueno, pero es borbón agregado Bueno, pero no se sé se otra vez Pero bueno todavía... pero se estaba quitando, ¿no? Se, se, se divorciaron el también, ¿eh? <risa> <Vaya>. <risa> Ya, todos estos se están quitando Pero no paran aún de... Coletazos, el... son coletazos Pero el marichalar, o sea, a ver, todo viene de que el marichalar Lo tiene los, los fines de semana y las fiestas y entonces lo saca a cazar Y entonces lo saca, eso, de tiritos mm. Y... No sé Ay, señor a los tiritos, a la familia Borbón también le mucho los tiritos porque ya el, el Borbón, el que se rompió la cadera que mataba elefantes, también ya mató a su hermano. No sé si recordáis. Eh, no lo recordamos porque no habíamos nacido. Pero... Sí, yo sí, yo y me acuerdo. Por, y, porque, y porque nos lo han hecho olvidar. Sí, pero lo podéis ver hasta en la Wikipedia. En estoril cuando él ya tenía 18 años, tuvo un accidente también. Mm. Mm. Pero se ve que fue otra cadera la que... Madre mía, cómo estamos. Bueno, no sé. Y el elefante tomó un accidente también, ¿no? Se tropezó. No sé, pero en todo caso, bueno. Son cosas que pasan. Ya, entre en, en esas familias, ¿no? En la, las buenas conductas. Bueno, entonces, a ver, de agenda que tenemos el FSCAT... No me has dejado ni tiempo de darle al play, Paco, esto yo no te lo perdono, por lo menos una señal diciéndome, ponme la campanilla, ponme el despertador. Ahora sí, agenda, wow. Agenda, primeras encontradas, bueno, ya no es la primera, porque ya es va a hacer la primera, uh, para las, para hacer propuestas para el Fórum Social Catalán de eh, este año. Uh -huh. Y la primera encontrada es el 21 de abril, de 10 a 20 horas, i la següent serà el dissabte 28 d'abril, també, de 10... Ah, no, això és al es va matí. Fer, es va fer la primera ahí, no? i no? Són diferents primera... temes, no? Sí, Crec. ja... Ja, el 21 és Drets Econòmics, que és un dels quatre blocs. El dissabte 28 es farà Cultura de la Pau i Drets Culturals i un altre... Que aquesta es en dos en dos blocs diferents, que és Drets Socials i... Ah, no ho trobo. Bueno, en tot cas, es tracta de fer propostes. Ah, ahir mateix, el 14 d'abril, es va fer la, la primera reunió i era sobre Drets Ecològics. I, bueno, teniu tota la informació a HTTP barra, barra. Barra, barra no, dos punts, dos punts. barra barra, barra. fscat.blog.pangea.org f en valor a t, urdazi, f -f -a -t. l o g no, però, b l l o g b no. l g, -g, -g. b bueno, l això és el lo de la Fondació del Català Així com a agenda immediata és això perquè el dia 29 d'abril tornem amb el número 99 de Ràdio V de Vivienda uh, Aquest era el 98 programes. i ja portem portarem 99 programes i llavors y una claro. carga emocional y entonces estoy pensando que, claro justo el 13 de mayo es cuando cuando habrían de hacer el programa número 100 wow Uf. igual uh. fue, no sé desde la llamatía es desde, desde, de carré, ¿no? desde, de desde a, algo desde o, o con señales de humo pero <risa> en lo <risa> buen sentido en tot cas, recorda que també aquí des de Ràdio Bronca estem d'aniversaris. Estem fent el 25 aniversari de Ràdio Bronca i al maig també tindrem algun concertí i alguna sorpreseta més que t'anirem informant al llarg d'aquests programes. Estigues atent a la teva emissora, al teu transistor. 145. La teva. La teva. <ríe> I bé, nois, no sé si fins aquí ha arribat el dia d'avui. Si us sembla bé, ho deixaríem aquí. Sí, sí, que, sí que ens expedim amb si hay que pelear peleemos, avui em sembla ah, pues bastant sí, adequat sí, vale, sí. Porque si hay que pelear seguiremos peleando Que lo sepan Pues venga eh, Que vagi bé, ja sabeu si voleu proposar Temes o de més doncs A radiovedivienda.gmail.com I... I... Què més? I ja estem, ja ens ha passat l'hora volando Adeu Adéu, veiem Por nuestros hijos Y si hay que pelear peleemos Y hay que analizar y pelear. Y si hay que pelear, pelearbo, que es el de chiquitá. Pumbras de lucha. Y si hay que pelear, pelearbo, que es el de chiquitá. Hay que luchar. Y si hay que pelear, pelearbo, que es el de chiquitá. Con los compañeros de Daniel Alberón. Ibarra, vamos a ir de vuelta a tu casa y te la vamos a volver. Si hay que pelear, pelear, vos, es que és el modo de chiquitá. Y si hay que pelear, pelear, vos, es que és el modo de chiquitá. Fui,